czetwerdką. Svibanje je 1937. godine, već par tjedan u Barceloni vlada napeta situacija. Vojska se 17. srpnje 1936. otvoreno pobunila protiv republikanske vlade u Madridu. I tako je u Španjolskoj počeo građanski rat. Barcelona je bila duboko u pozadini, čvrsto u rukama Republici odanih snaga. Na ulicama još su se mogli vidjeti ljudi u ljetnim odjelima Vojnici i pripadnici milicije bili su odjeveni u nove i čiste odore. U dućanima je bilo robe, čak i cigareta. Napetost će na ulice Barcelone doći sredinom travnja 1937. 16. dana tog mjeseca Luis Companis, predsjednik Katalonske države unutar Španjolske federalne republike, za ministra pravde postavio je Juana Comorera, vođu socijalističke stranke Katalonije. Taj je potez izazvao nemir. Socijalisti su bili vjerni saveznici komunista, a ovi su pak bili neprijateljski raspoloženi prema svima onima koji nisu priznavali vodeću ulogu partije u građanskom ratu. Nakon tog potesa situacija u Barceloni i Kataloniji počela se To je dovoljno do toga da Barcelona, grad kojim su vladale lijeve snage, bio jedan od rijetkih gradova u Europi gdje se nije održala proslava 1. maja. Strahovala se su od sukoba između članova komunističkog i nekomunističkih sindikata. 2. svibnja u nekomunističkim novinama Solidarito Brera mogli su se pročitati ove riječi. Nad Barcelonom se nadvijaju olujni oblaci. Sve više i više prijeteći. 3. svibnja u predvorju jednog hotela u Barceloni Eric Arthur Blair, poznati pod knjiženim pseudonimom George Orwell, streoje jednog prijatelja. Ovaj mu je rekao da je čuo da je bilo nekakvih neprilika u telefonskoj centrali. Orwell je bio dobrovoljac u republikanskoj vojsci. Upravo se vratio s bojišta kako bi se pošteno kupao, najeo i odmorio. Nije pridavao važnost toj vijesti. Odlučio je izaći van, na ulice Barcelone. U knjizi Kataloni u čast on piše. To poslije podne između 3 i četiri, bio sam na sredini Ramblasa kada je za sebe začuh nekoliko hitaca iz puške. Okrenu se i ugledah nekoliko mladića s puškama u rukama i crvenim i crnim anarchističkim maramama oko vrata, kako se udaljuju jednom pokranjom ulicom, što je od Aramblasa vodila prema sjeveru. Očito su razmjenjivali pusnjeve s nekim u visokom osmerokutnom tornju, crvi mislim, koji se nadvisivao nad pokranjom ulicom. S mjesta pomislih, počelo je... U tri sata poslje podne tog trećeg svibnja 1937. pre telefonsku centralu na Plazide, Katalunja, došle su tri kamiona puna vladinih vojnika. Vojnici su iznenadili stražare na ulazu u centralu. Nju su od početka građanskog rata kontrolirali anarhisti. Kontrola nad centralom omogućila im je da kontroliraju sav telefonski promet s Barcelonom. Između ostalog mogli su prisluškivati razgovore koje je kompanij izvodio s republikanskom vladom i predsjednikom Španjolske Manuelom Azan. Dijazom. Vojnici su zaustavljeni kada je s prvog kata na njih otvorena vatra. Pucnjeva je bila znak za uzbunu u gradu. Anthony Bivor u knjizi Bitka za Španjonsku piše. Tijekom sljedećih nekoliko sati ljudi su počeli vaditi kocke za popločavanje i kamenje kako bi napravili barikade na Ramblasu, paralelu Starom gradu, ulici Laetana i u okolnim dijelovima grada. Trgovine su zatvorene, tramvaji su prestali voziti. Na jednoj strani su bile vladine snage Prokomunistička socijalistička partija Katalonije i Ujedinjena socijalistička mladež. Na drugoj su bili Sindikat Nacionalna konfederacija rada, Federacija anarhista Iberije, Libertarijanska mladež, prijatelji Durutija, Stranka, Poum i Mladinski ogranak. Razlog za ovaj sukob bio i jednostavan. Komunistička partija preuzimala je potpunu vlast u republikanskoj vladi. za partije stajala je Kominterna, a i za nje Josif Viserijonović Staljin, koji nije namjeravao davati oružje republikanskoj vladi, dok u njoj važnu ulogu igraju nekomunističke snage. Staljin i Sovjetski savez nisu namjeravali dopustiti da na životu ostane POUM, radnička partija marksističkog ujedinjenja, koja je zagovarala lava Trotskog i njegovu ideju stalna revolucije. Staljin je Trotskog protjerao iz Sovjetskog Saveza. Atentator Cominterna će Trotskom 1940. u Meksiku zabiti šiljak za ledu glavu. Još više od Trotskista, Cominternu i njezine agente smetali su anarhisti. Španjolska je bila zemlja s najjačim anarhističkim pokretom. Još 1845. godine Ramon de la Sagra je u La Coruñi počeo tiskati anarchistički časopis pod imenom El Porvenir. Časopis je brzo zabranjen, ali je anarchizam uhvatio korijene. Godine 1868. italijanski anarchist Giuseppe Fanelli posjetio je Barcelonu i Madrid kako bi utemeljio ogranke prve Internacionali. Pet godina kasnije ti su ogranci brojali 60.000 članova. Početkom 20. stoljeća anarhistički pokret stvorio je dvije velike organizacije, sindikat CNT ili Nacionalnu konfederaciju rada i Federaciju anarhista Iberije. Do 1936. CNT je narastao na milijun i šesto tisuće članova. Imao je samo jednog plaćenog zaposlenika. Sve sindikalne poslove obavljali su u svoje slobodno vrijeme radnici i zabranje svojih kolega. Nakon izbijanja građanskog rata, članstvo cnd naraslo je na 2 milijuna. Anarhistička milicija je bila jaka i predvođena uglednim borcima poput Bonaventure Durutija. Kominterna i Stalin nisu mogli dopustiti postojanje tako jake konkurencije. Anarhisti su htjeli mir u Barceloniji i ponudili su katalonskoj vladi kompromis, ali napetosti na ulicama su se nastavili. 5. svibnja oko 13 sati ubijen je Antonio Sese, generalni sekretar UGT-a, Generalne unije radnika Komunističkog sindikata. U predvaćetog dana pronađena su tijela talijanskih anarhista Camila Bernerija i Franka Barbierija. Nakon njih pronađene su tijela još dvojice istaknutih anarhista. Od mira nije bilo ništa. George Orwell piše. Čitav veliki grad od milijun ljudi bio je zatvoren u nekoj vrsti nasilne inercije. U noćnoj mori buke bez pokreta. Suncem obasjene ulice bile su posve prazne. Ništa se nije događalo osim zujanja metaka s barikada i prozora zaštićenih vrećama svijeskom. Ulicama se nije kretalo nijedno vozilo. Tu i tamo, na Ramblasu, su stajali nepokretni tramvaji, tamo gdje su vozači iskočili iz njih kad su počele borbe. A čitavo vrijeme paklenska buka, koja je odjekivala od tisuća kamenih zgrada, ustrajala je poput tropske olujne kiše. Tres, bum, bum, bum, pras. Ponekad bi se stišala na nekoliko pucnjeva, ponekad se ubrzavala do zaglušne paljbe, ali nikad ne bi prestajala sve dok je trajalo dnevno svjetlo. U zoru 6. svibnja CNT i Federacije anarhiste Iberije predložili su vladi sporazum. porazom. kada će biti maknute s ulica ako se vladine trupe povuku u vojarne. U Španjolskoj su republikanske snage vodila rat protiv generala Francisca Franka koji je stao na čelo vojne pobune. Građanski rat unutar republikanskih snaga u tom trenutku bio bi jednak porazu u ratu i katastrofi. Vlada je pak sljedećeg dana u Barcelonu dopremila 150 kamiona punih vojnika. Anarhisti nisu ponovo blokirali grad. Oni su uspjeli zadržati telefonsku centralu u svojim rukama, ali bila je to pirova pobjeda. Vladine snage zagospodarile su Barcelonom i došlo je do promjena na čelu republikanske vlade. Premijera Francisca Larga Kavaljera zamijenio je Juan Negrin, koji je bio pobornik politike čvrste ruke i potpunog oslanjanja na Sovjetski savez. Anarhist Abad de Santillan ovako je opisao posljedice poraza u tom svibnju 1937. Bez obzira na to pobjedili Negrin sa svojim komunističkim kohortama ili Franco sa svojim Talijanima i njemcima rezultat će za nas biti isti. početku Španjolskog građanskog rata anarhisti su zavladali skoro cijelom istočnom Španjolskom. Njihova milicija, vođena urbanim gerilcima koji su godinama ratovali protiv vlade, vojske, zemljoposljednika i njihovih plaćenika, uspjela je pobunjenu vojsku u Barceloni i Valenciji i ugušiti vojne pobune u Kataloni i Aragonu. U tim dijelovima Španjolske anarhisti su pokrenuli socijalnu revoluciju. Tvornice i željeznice su preuzeli radnički komiteti. U stotinama sela seljaci su zaposijeli zemlju i utemeljili komune. Ukinuta je unutarnja upotreba novca. Zemlja je kolektivno obrađivana. Komune su razmjenjivale robu i dijelile prema veličini obitelji. U mnogim je komunama zabranjena upotreba duhana, alkohola, čak i kave. Doduše tijekom tih mjeseci bilo je i nasilja. posebno su teško prošli zemljoposjednici, crkva i vojska. Ali čak i uzdržana enciklopedija Britanika u članku o anarhizmu piše da su mnoge te komune bile efikasno vođene i da je u mnogim selima zemlja produktivnije obrađivana. Sve je to okončano popjedom komunista. Kada je republikanska vlada pod njihovim vodstvom izgubila od Franka i njegovih falangista, anarhizam se potpuno povukao u ilegalu. I tako je završio najveći anarhistički eksperiment u povijesti. Nikada prije i nikada poslije, anarhisti neće upravljati tako velikim dijelom neke zemlje. U sljedeće dvije emisije govorit ćemo o anarhizmu, o tome kako je ta štetna riječ postala naziv za niz učenja kojima je zajedničko uvjerenje da su država i vlada štetna i nepotrebna. Naš sugovornik je profesor dr. Žarko Puhovski, socijaka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zavjeru. u Oksfordskom rječniku koji se smatra na neki način standardnim za englesku kulturnu i jezičnu povijest, govori se kako se po citatima 16. i 17. stoljeća može zaključiti da su anarhistima smatrani pjanci, pokvarenjaci, vandali, kaoti, ljudi nedolično ponašanje dalje To jest naprosto oni koji su neodgojeni jer ne priznaju nikakav red i taj negativan tip shvaćanja anarhizma koji se recimo pojavljuje u političkom životu, odnosno na levelere, u engleskom političkom sukobljavanju, koji se u Francuskoj revoluciji pojavlje kao viševanje pogredna oznaka za radikalne ljevičare, u formalnom smislu zapravo dokida tek Prudon. On je prvi koji sebe, kako kaže, s ponosom naziva anarhistom. Ono što se tu s Prudonom započinje i dalje razvija, polazi od jednostavne odrednice u kojoj anarchos znači stanje, život, kontekst, društvo, bez vođe, bez glave, bez centra, bez autoriteta. Dakle, nešto što je, tako bismo danas rekli, samoustrojenost, autoorganizirano, samopostavljeno. Nešto što ne treba izvana poticaj, podršku, odnosno održavanje. Naša riječ, država koja je starija od onog korijena koji imaju druge europski jezici za isti termin, upravo implicira ovo održavanje. Država koja bi održavala, vlast koja bi vladala, su nepotrebni fenomeni za one koji ozbiljno shvaćaju anarhizam, jer oni smatraju da anarhija, dakle, način života u društu, uvjetovanost života u društu bez hierarhije, prava stvar. Ili u Prodonovim riječima, Anarhija je uvjet za postojanje zrelog društva, dok je hjerarhija uvjet za postojanje primitivnog društva. Joseph Pierre Proudhon bio je prvi teoretičar koji se bez srama nazvao anarhistom. On je bio sin Bačvara u djetinstvu i čuvao krave. Bio je pametno dijete i dobio je stipendiju za koleđu u Besançonu, ali bio je jedini u školi koji je nosio drvene cipale. Obitelj mu je bila tako siromašna da mu nije mogla kupiti knjige za školu. On je završio u tiskarstvu, prvo kao pomagač slagaru onda i kao korektor koji je pregledavao dijela koje su se trebala tiskati. Na tom je mjestu naučio hebrajski a onda je počeo učiti i klasične jezike. S drugim mladim tiskarima, Proudhon je pokušao pokrenuti svoju tiskaru. Ona je propala zbog lošeg vođenja Dio odgovornosti leži na Proudhonu, koji je tada sve više i više vremena posvećivao pisanju. Razvio je poseban stil koji će mu kasnije donijeti pohvale od Flaubera i Bollera. Na kraju je 1838. u dobiju 29 godina dobio stipendiju za studiju u Parizu. Dvije godine kasnije objavio je dijelo koje je počinjalo ovim riječima. Kad bih morao odgovoriti na pitanje što je robstvo i kada bih jednom jedinom riječju odgovorio, robstvo je ubojstvo, moja bi misla bila odmah shvaćena. Ne bi mi trebalo dugo raspravljati da dokažem kako je moć kojom se čovjeku oduzima mišljenje, volja i ličnost, vlast nad životom i smrti i da učiniti čovjeka robom znači ubiti ga. Zašto dakle na drugo pitanje što je vlasništvo, ne mogu odgovoriti na isti način, vlasništvo je krađa. A da ne budem siguran da nisam shvaćen, premda je ta druga tvrdnja samo preinače na prva. Kakvo negodovanje! Vlasništvo je krađa. To je poziv na uzbunu iz 1793. To je revolucionarni prevrat. Smirite se, čita oče. Uopće nisam pokretač razora ni kolovođa pogune. Nekoliko sam dana ispred povijesti. Iznosim istinu koju uzalud nastojimo zabraniti da se oslobodi. Pišem predgovor naše buduće konstitucije. Kad bi nam naše brige dopuštale da je shvatimo, definicija vlasništvo je krađa koja nam se čini svetogrdnom, bila bi čarobni munjovod. Ovim riječima Prodon započeo svoje dijelo što je vlasništvo. Zbog njega je skoro završio pred suda. Godine 1842 objavljivanje dijela Upozorenje vlasnicima donijelo mu je sudsku tužbu. Od zatvora ga je spasila činjenica da porota nije mogla razumjeti argumente iznesene u tom dijelu. i stoga ga nije zbog tih argumenata mogla osuditi. U Parizu se Proudhon koji je zarađivao za život kao činovnik u vodovodnoj tvrtci u Lyonu upoznao s Karlom Marxom. Kako mu se nisu svidjele Marksove autoritarne i centralističke ideje o ustroju radničkog pokreta, došlo je do svađe između te dvojice. Marks je onda učinio ono što je uvijek radio. Suk mišljenja pretvorio je u osobnu razmiricu. Proudhon je objavio djelo sistem ekonomskih proturiječja ili filozofija bijede. Marks je onda objavio bijedu filozofije, napad na Proudhon. Bio to početak raskola između anarhista i komunista. Raskul traje do danas. Anarhija pretpostavlja samostalnu, samosvjesnu osobu koja zna za sebe i svoje potrebe, koja ne treba vodstvo. U Maloj Zagradi dodajem, zadnjih se godina preko nekritičkog korištenja američkog termina leadership, u političkom životu pojavila odrednica vodstvo kao najviša kvaliteta koja se pridaje nekom političaru. Your leadership, vaše vodstvo je pokazalo rezultate u toj i toj državi. To je nešto što se dakle pretpostavlja kao kvaliteta. Još čišće je to bilo u starom socijaličkom kontekstu gdje se govorilo o rukovodstvu, dakle to je vođenje za ruku, to je nešto što se radi s dječicom vrtiću primjerice, kad idu preko ceste i tako dalje. A jedno i drugo implicira, ako me treba voditi ili rukovoditi mnome, da sam ne samostalan, ne punoljetan, što bi rekao kan nisam u stanju koristiti se svojim umom, i da mi treba netko kome vodi kamo idem i tako dalje. To je onaj e, kontekst koji se pomalo ironično nalazi u starogradskoj pjesmi, onom stihu, kad ni onaj ko te vodi ne zna puta da pogodi. U onom kontekstu je rojatno više misli o pijanstvu, ali ovdje reče o tomu da se u tom kontekstu hjerarhijskog ustroja zajednice, pa onda društva koje dakle slijedi, olako pretpostavlja da ima onih koji znaju, ima onih koji trebaju znati, ima onih koji budući da znaju trebaju znati, imaju danu ovlast da nas vode. Oni mogu biti nametnuti, oni mogu biti i samo kao recimo ruski carari ili mogu biti postoje demokratski zabrani, njihove su odluke obvezatne. Temeljno načelo svakog anarhizma jest odbijanje same mogućnosti da je moguće konstruirati dakle opravdani složaj u kojemu bi nečija odluka bila za druge obveze. Godine 1812. Percy B. Shelley otkrio je da je čovjek čim se djelima divio, još uvijek živ. Shelley je izbačen iz Oxforda jer je napisao pamflet pod naslovom nužnost ateizma Prvo je pobjegao u Škotsku sa 16 godina starom Harriet Westbrook, a onda je otkrio da je autor djela kojega je oduševilo živ i da stanuje u Londonu. Čovjek kojemu se Šeli divio rođen je u svećenika, ali ne svećenika anglikanske crkve, već otpadnika koji su podržavali kalvinističku verziju kršćanstva i protivili se ideji državne crkve. Dedi i otac Šeli evog omiljenog mislioca bili su svećenici. I on je to trebao postati. On se ipak odlučio na drugu karijeru. Godine 1783. on je napisao dijelo u kojem je pisalo. Stanje društva je nepobitno umjetno. Moć jednog čovjeka na drugim uvijek se mora izvesti ili iz ugovora ili iz osvajanja. Po prirodi svi smo jednaki. Nužna posljedica je da vlada uvijek mora ovisiti o mišljenju onih kojima se vlada. Dopustite najugnjetenijima pod nebom da jednom promjene svoj način mišljenja i oni su slobodni. Vlada je vrlo ograničena u svojoj moći da ljude čini kreposnima i sretnima. Samo u začetku društva ona može učiniti nešto značajno. U svojoj zrelosti ona može upravljati samo malenim dijelom naših akcija. Ime pisca ovih redaka je William Godwin. On je rođen 1756. Njegova dijela promicala su ateizam i osobnu slobodu. Njegovo najpoznatije dijelo, objavljeno pod naslovom o političkoj pravdi, šeli ima u džepu kada se pojavio pred njegovim domom. Godwin je bio omiljeni pisac pjesnika, koji će kasnije stvoriti engleski romantizam. Shelley se pun entuzijazma pojavio pred njegovim vratima i gadvinu se svidilo društvo mladog pjesnika. Doduše, morao ga odgovoriti od ideje da podigne ustanak u kuirskoj. Na kraju neukrotivi Shelley pobjegao je s Godvinovom kćerkom Mary Wollstonecraft. Gadvin je zapravo bio mislilac koji je postavio temelj anarhizmu. Zagovarao je apsolutni suverenitet pojedinca, osobnu slobodu i sposobnost razuma da odabere pravi izbor. Državu je smatrao zlom koje kvari ljude i umjesto nje zagovarao je stvaranje malenih, samodostatnih komuna. Prudon nije čitao Gadvina, do svojih je zaključaka došao posve neovisno, ali ubojica su smatrala da država više nema ništa dobro ponuditi ljudima. Do tada je Europa iskusila u osnovi dva koncepta. Autoritarnu vlast u raznim varijantama, apsolutističku neku drugu, recimo prosvjećenu monarhiju koja je također znala biti i kako zločudna spram svojih neprijatelja, i revolucionarni teror. Postojali su mali izboji oaze demokratskog života u pojedinim renesansnim gradovima, ali opet po cijenu recimo toga da su robovi bili posebno Držani u stanju ovisnosti ili da se to odnosilo samo na uski krug pripadnika porodica iz uže jezgre takvoga grada itd. Tako da je u osnovi evropska politička povijest bila određena snažno vlašću, vlašću koja je po svojoj volji disponirala, raspolagala ljudima, bogatstvima, mirom, ratom, srećom, nesrećom pravom, nepravom i tako dalje. I vlast u odnosu na koju se moglo zapravo samo moliti, ili u ovom kršćanskom smislu, riječno vjerskom, dakle moliti Boga da se vlast, ne znam, ili da se vladari prosvjetile, ili moliti u ovom smislu moljakati da se nešto dobije, pa bi se dobivale, kako to danas krivo, pravode slobode, zapravo to sloboštine, to je ono što vladar nekom daje, ali može uzeti, to nisu prava koje netko ima, nego su to povlastice koje neko daje iz dobrote volje svoje koju mi ne možemo u osnovi znati. Poznato je pravilo da su francuski apsolutni vladari svoje edikte, ukaze završavali formulom koja je glasila Telemon Plazir, dakle tako mi se svidjelo, dajući do znanja da nikog nema pravo pitati kako i zašto je došlo do odluke Vladara. I postoje na neki način razvidnim da se ta gromada od vlasti, taj monolit, zapravo ne može reformirati. Iskustvo svakidašnjeg života, mimo posebej već privilegiranih teoretika, daje naslutiti da zapravo tu izlaza nema dok država postoji. Pre tomu se pojavljuje nešto što je teorijski često puta neproduktivno, ali svaki dašem životu jednako tako često neizbježno binarno pitanje država da ili ne. Godine 1638. John Lilleburn uhićen je dok je pokušavao iz nizuzemsku u Englesku prokriumčariti jedan vjerski pamflet protiv anglikanske crkve i njezinih biskupa. Izveli su ga pred zvijezdanu komoru, kako se nazivao sud sastavljen od sudaca i članova Dvorskog vijeća. Dosuđena mu je globa od 500 funti, koju nije mogao platiti i bičevan je putem do zatvora u Westminsteru. Do zatvora je išao privezan za kola i prema njegovom računanju dobio je 200 udaraca bičem. To ga nije ušutkalo i putem je okupljenima izvikivao parole protiv kralja i crkve. Onda su mu začepili usta. U zatvoru je bio do 1640. Svo vrijeme je proveo okovan lancima, čak i kada je bio teško bolestan. I zatvora je pušten odlukom dugog parlamenta. Prijedlog za puštanje dao je nitko drugi do Oliver Cromwell. Bio to je njegov drugi govor u parlamentu. Lilburn i Cromwell postaće veliki neprijatelji. Jeće se zatočenik nakon kratkog služenja u parlamentarnoj vojsci pridružiti pokretu koji se nazivao Leveleri. Pokret je nastao 1645. na 46. i brzo je postao popularan kod ljudi i vojnika parlamentarne vojske. Već u prvim manifestima levelleri su tražili puno za tadašnje vrijeme. Austin Wallerich u knjizi Britanije u revoluciji piše... Manifest je bio provokativno adresiran na Donji dom parlamenta kao vrhovni autoritet ove nacije. Njegov prvi zahtjev bio je da ni kralj, niti lordovi nemaju pravo veta nad onim što odluče predstavnici naroda, niti bi članovi gornjeg doma trebali imati bilo kakvu nadležnost nad poslovima Donjeg doma. Manifesti tražio odbacivanje svih prisega i povelja koje su vodile do progona ljudi zbog njihovog nesuglasja u pitanju vjere i tražio je da nitko ne može biti kažnjen zbog propovjedanja svojih vjerskih mišljenja na miroljubiv način. Manifest je tražio ukidanje desetine i zahtijevao je da svećanika plaćaju samo oni koji plaćanje svoje voljno odaberu. Zahtijevao je i hitnu reformu zakona i sudske prakse. Osuđivao je postojeći zatvorski sustav koji su tamničari vodili kako bi na njemu zaradili. Na kraju, ali najmanje i malje važno, manifest je od donjeg doma tražio da osigura neka moćna sredstva kako bi muškarce, žene i djecu držao podalje od prosjačenja. Bio to prvi u nizu manifesta Levalera. Oni su vojscima sve veći utjecaj i na kraju su vojni zapovinnici morali prihvatiti osnivanje vojničkih vijeća koja su se sastojala od vojnika i častnika. Na kraju je generalima bilo dosta toga i strpali su Lilburna i druge voće levelera u zatvori. pobunu koja je nakon toga uslijedila brzo su ugušili. Leveleri su bili jedan od pokreta koji su nadahnuli prve anarhističke misljavce. Anarhizam u Proudonove varijante, ali ima naravno različitih varijante, polazi od nečega što on zove mutualizmom, uzajamnošću, uzajamništvom, recimo. Proudon općenito sebe stilizira kao neku vrst Rousseau u nove generacije. On pokušava jednako radikalno kao Rousseau odgovarati na neka pitanja. I kad tim radikalnim formulacijama vlasništvo je krađa izazove pažnju, Onda se, naravno dogodi, veoma često se kontekst zaboravi. Primjerice, Stirner je prvi pokazao jednostavnu konzekvenciju ovog stajališta koju su gotovo svi previdjeli. Tako dugo dok Prodoun govori o krađi, on priznaje smislenost vlasništva. Krađa nema smisla ako ne postoji pojam vlasništva, ali se nema što ukrasti. Onda sve svačije, pa krađa kao pojam gubi sadržaj. I odista kod Prodona se radi o tomu da on želi nadomjestiti vlasništvo nečem što on zove relativnim vlasništom što je zapravo posjed. Iz činjenice da posjedujem nešto i da to koristim posjedujući slijedi neko pravo. Koje međutim meni omogućuje da dobrim dijelom sebi osiguram život barem uvjetima koji su njemu pred očima u 19. stoljeću. Ali već i tada je sasvim jasno da time ne mogu cijelinu svog života ustrojiti niti podmiriti sve svoje potrebe, pa se kao razmjena, kao načelo razmjene pojavljuje ta vrst, kako se kaže, etičkog cjenkanja. Dakle, mi razmijenjujemo vrijednosti rada. I nadalje, Prudon zastupa nešto što bi danas vjerojatno ispalo jako popularno, iako bi velikoj većini ljudi koji vode suvremena društva diglo kosu na glavi. Što on zove, to je njegov koncept, besplatnim kreditima. Dakle, kreditima bez kamata. Nešto slično danas zastupaju neke banke koje se pozivaju na tradiciju muslimanskog podrijetljenosti, na islam, dakle banke koje bi davale novce i vraćala bi im se novac kakav je bio, iznos kakav je bio ili protivrednost je bio, i time bi se onemogućilo ono što njega najviše brine, bogačenje bez rada. Leveleri nisu bili jedini radikali koji su se pojavili u Agneskom građanskom ratu i koji su kasnije nadahnuli anarhiste. Bilo je to puno radikalnih skupina, poput digera ili kopača. Austin Woolrich piše. Prva digerska komuna, skupina o 30-ak muškaraca koji su se nazivali istinski leveleri, okupila se na zajedničkoj zemlji u St. George's Hillu pokraj Voltona na Temzi i počela kopati i saditi pasternak, mrkvu i grah hranu od koje su živjeli. Tvrdili su da je Bog stvorio zemlju kao zajedničko bogatstvo i da je njezina podjela na parcele u privatnom vlasništvu izvor sveg ropstva i krvoprolića. Te se ideje naravno nisu svidjele lokalnim zemljoposjednicima i oni su pozvali u pomoć vojsku. Interventnu postrebu vodio je satnik Gladman. Jega su dočekala dva izaslanika zaslanika digera. je saslušao iako nisu skinuli svoje šešire. I procijenio je da je ta malena skupina posve bezopasna. I pustio ih da žive. A onda su se pojavile nove zajednice digera, koji su zauzimali malene komade zemlje i zajedničkih obrađiva. Sada je poslana vojska, kojom su zapovjedali puno grublji ljudi. Kolibe digera su srušene, usjevi uništeni, a oni su oglobljeni zbog ometanja posjeda. Do ljeta 1650. digeri su nestali. Austin Woolrich piše... U Gerardu Winstanliju Diggeri su našli vođu i genijalnog publicista. Njega se slavi kao pretka modernog sekularnog komunizma, ali njegove ideje došle su od knjige o Danielu i otkrovenja. Do prodjeća 1649. kada je objavio prvi digerski manifest, on je postao uvjeren da će se kraljevina svetaca ostvariti kroz Krista, drugog Adama, i da će ona nadahnuti svakog muškarca i ženu da otkupe izvorni Adamov grijeh kroz odbacivanje gospodstva i vlasništva. Duhovna obnova trebala se ostvariti kroz dijeljenje zemlje i njezinih plodova. Digeri su odbijali upotrebu nasilja i brzo su nestali. Bili su samo jedna siromašnih skupina koja je izgubila od bogatih. Tek 19. stoljeće s Prudonom, na osnovi naravno analiza koje su prethodno bavili u ekonomiji Smith i Ricardo, svača jednu bitnu stvar, da naime u društvu konceptinski ne postoje s jedne strane bogati, a s druge strane siromašni nego da je odnos po sve jednostavnom, a glasi, ja sam bogat zato što je netko siromašan, ja sam siromašan zato što je netko bogat. To su dakle dvije strane istog novčića. I kad se to pojmi, onda postaje jasno da u tom kontekstu, recimo nulte sume, kako bi da danas reklo, pomoć siromašnjima postaje mogućom tako da se uzima od bogatih. Ali ne u ovom smislu Robina Huda da konkretno bogatom uzmete dva cekina pa ga date jedne skupini siromašnih da prežive, nego tako da se onemogući bogačanje. Jer je bogačanje moguće samo bez rada, jer koliko god jedan čovjek bio od drugoga, pa može imati dva, tri ili pet puta više, nije logično pretpostaviti da postoje ljudi koji su tisuću ili sto tisuća puta sposobniji od drugih, a nedvojbeno postoje ljudi koji imaju toliko puta više od ostalih. Dakle, prodon polazi od jednog jednostavnog socijalnog motiva, neopravdanog bogatstva koje nastaje tom nejednakom razmjeno da opet uporavim termini 20. stoljeća odnosno sintagmu i koje on hoće spriječiti mutualističkim načelom horizontalnog, ravnopravnog razmjenjivanja, kreditima bez cijene dakle bez kamata bez interesa kako se od terminologiji govorilo i odsutnošću hierarhijski nadređenog aparata ili mehanizma koji bi nametao obrazce ponašanja, budući on smatra da odrasli razumni ljudi mogu sami znati kako će se odnositi, vladati u odnosu na ljudske potrebe, na druge ljude, na svoj vlasti život i da im ne treba vodstvo o kojem sam malo čas govorio. Proudhon je bio prvi koji se ponosno nazvao anarhistom, ali su mu neki anarhisti zamjerali način borbe protiv države poretka. Daniel Gerin u knjizi Anarhizam piše da se Proudhon dao dva puta uhvatiti na parlamentarni lijepak kada je na izborima glasao za kandidata ljevice. Sljedeći veliki teoretičan anarhizma na taj se lijepak nije dao uhvatiti. Za njega je jedan od njegovih biografa povjesničar I. H. Carr napisao da mu je revolucija bila u krvi kao što su drugim ljudima u krvi more ili planine. U Parizu 1848. on je prvi puta okusio ulične borbe i barikade. Nakon toga otišao je na istok kako bi je raspirio revoluciju u Njemačkoj i Poljskoj. Došao je i na slavenski kongres u Pragu. Kasnije te revolucionarne 1848. napisao svoj prvi važni manifest – Poziv slavenima – u kojima ih je pozvao da zbace Habsburge unište njihovo carstvo i da u srcu Europe stvore slobodnu federaciju slavenskih naroda. godine 1849. uhićen je u Dresdenu do tada je uspješno bježao policajcima u mnogim državama taj će anarchistički teoretičar nastojati dignuti niz revolucije u svom dijelu revolucionarni katekizam on je napisao. zadaci revolucionara prema samome sebi. Prvo Revolucionar je čovjek koji je svoj život u cijelosti žrtvovao. On nema ni osobnih poslova ili interesa, ni osjećaja, ni sklonosti, ni vlasništva. On čak nema niti imena. Cijelo njegovo biće obuzeto je jednim jedinim isključivim interesom, jednom jedinom mišlju, jednom jedinom strašću, revolucijom. Drugo, u najiskonskioj dubini svoga bića, i to ne samo riječima, već i dijelima, on je raskinuo svaku vezu s građanskim poredkom i s cjelokupnošću civiliziranog svijeta, kao i sa zakonima, tradicijama, moralom i običajima koji u tom društvu postoje. On je nepomirljivi neprijatelj toga društva, a ako uza sve to i dalje u njemu živi, to čini jedino s ciljem da ga što temeljiti je uništi. Ime teoretičara kojemu je revolucija bila u krvi je Mihail Aleksandrović Bakunjic. Kod Bakunjina se iz ruske tradicije možda, ali i zbog drugih razloga, pojavljuje anarhistički kolektivizam. On govori o radničkim kolektivima, o teritorijalno ograničenim kolektivima, ali kod njega su subjekti kolektivi. Dakle, pogrešno je nešto što ćete naći u mnogim riječničkim prikazima, da je anarhizam u biti i gotovo u osnovi i bez većeg broja izuzetaka individualistička ideologija. On ima veoma jaku konceptualnu okrenutost pojedincu, ali kod Bakunja, koji je nedvojbenadan od uglednih anarhista i bitnih anarhista za tradiciju, kolektiv se pojavlje kao subjekt, i to radni kolektiv. On preuzima koncept tko ne radi, neka umre od gladi. To je zapravo bio izvorno liberalni model kojim se htjelo kod onog prijelaza u kapitalizam koje je Thomas More jednostavno formulirao onom tezom ofce su pojeli ljude natjerati proletere koji su tako nastali su ostali bez onog minimuma zemlje koji su imali feudalizmu da rade pod pritiskom prirodne, a ne socijalne nužnosti dakle njih nije niko tjerao batinama ili bićevima na rad kao u feudalizmu nego su imali slobodu da rade ili ne rade, s time da bi sloboda da ne rade implicirala s konzekvenciju umiranja od gladi. Dostavce nikakvih socijalnih institucija nije bilo, niti bi, recimo, Lok kao liberal smatrao dopustivi. Leve to prvi okreću protiv bogataša tvrdeći da oni ne rade, a žive dobro, da bi, dakle, oni koji ne rade trebali umriti od gladi. Godine 1844. Bakunin se prvi puta sustrao s Karlom Marxom koji je bio četiri godine mlađi. Bakunin je bio impresioniran Marxovim intelektom, energijom i vladanjem materijom političke ekonomije. Ali Marx je Bakunina smatrao za sentimentalnog idealistu. A ovo ovaj je pak Marksa nazvao pokvarenim, taštim i otresitim. Marksu nije puno pomogla i činjenica da je Bakunin bio antisemit i mrzitelj Njemaca. Razlika je bila i teoretska. Obojica su bili revolucionari. Bakunjin se protivio potrebi političke kontrole u revoluciji. Protivio se centralizaciji i postanju političkog autoriteta koje bi vodilo revoluciju. Prijednost rada je kod Bakunjina naglašena kao jedna vrst ulaznice u kolektiv. Kolektiv je radni kolektiv. U socijalizmu to poslije bila fraza kojom su se opisali opisivali za zaposlenici u nekom poduzeću ili firmi, ali kod bakunjina to dostavce znači ono što riječi govore, kolektiv ljudi koji su, kako on to kaže, braća po radu. I on će uvesti zapravo prvi razliku između kooperacije i koordinacije. Koordinacija implicira ovo o čemu već i prudonom govori, dakle, hijerarhiju, da netko ordinira, da netko uspostavlja odrednice u odnosu na koje se drugi moraju radno očitovati ili postaviti. Da kooperacija pretpostavlja horizontalni element, ja radim, on radi, ona radi, mi radimo i surađujemo. Taj koncept radničkog kolektiva jest osnova Bakuninjovog ustavčanja i on s njime zapravo dolazi u sukob sa Marksom i poslije u povodu toga, nakon Marksove smrti Engels piše znameniti tekst o autoritetu u kojem kaže da je pogreška anarhista misleći u ovom kontekstu baš na Bakunju na njegove radničke kolektive, u tomu što misle da je moguća sloboda u svijetu rada. Dok za Englesa nije opće dvojbeno da na ulazu svaku tvornicu piše ili bi trebalo pisati lašata speranca, stavite svaku nadovi koju ulazite, jer ovdje vlada autoritet proizvodnog odnosa i njegove logike, taj autoritet ne može... Dovesti u sumnju nikakvo slobodarstvo, sloboda počinje izvan svijeta rada u takozvano slobodno vrijeme, zato ono izvorno tako izvano, toko još nije bilo kao danas predmetom potrošačke eksploatacije, ali to je naravno druga tema. Pakonjen, međutim, ima pred očima kolektive koji su mali, koji su ili zemljoradnički, ili obrtnički, ili vezani uz male proizvodne pogone. On pritom veoma dobro zna da postoji logika proizvodnje da se nešto mora, ne znam, taliti na toliko i toliko stupnjeva i da se mora do tada čekati da bi se počeo neki drugi proces i slično. Ali smatra da se raspodjela obveza koja odatle slijede, a to je za njega bitno, tu ima pravo odnosu na Englesa, može ustrojiti tako da ju donosi kolektiv ravnopravnih. Da je iz činjenice da ja moram u 10.34 kolektiva pokrenuti jedan stupanj proizvodnog procesa, a netko drugi 12.32 nastaviti, ne slijedi da mora postojati osoba koja će mene postaviti na jedno mjesto 10.34, drugu osobu drugo mjesto na drugo vrijeme, nego da se mi naprosto možemo dogovoriti. Godine 1864. Nikolaj Šhutin osnovao je revolucionarnu organizaciju i nazvoju organizacije. U središtu te organizacije postojala je Ćelija koju su nazvali Pakao. Išhutin i njegovi revolucionari razočarali su se u revolucionarni zanos masa i smatrali su da ne postoji dovoljni revolucionarni moment koji bi mogao srušiti carski režim i držav. Zato su usvojili strategiju koja je nalagala ubojstvo cara. On je bio središte režima. Ako on padne, režim će biti u rasulu i to će biti okidač socijalne revolucije. Posao ubijanja cara pao je na paklenu ćeliju. Iv tarnon u knjizi povijest terorizma piše. Članovi pakla bili su asketi koji su raskinuli sve veze sa svijetom i živjeli u duboko ilegali. Sve to vrijeme budno su pazili na ostatak organizacije. Išutinov rođak Dmitrij Karakozov objavio je svojim prijateljima da je odlučio ubiti cara Aleksandra II. Njegovi prijatelji molili su ga da odustane od toga, tvrdeći da narod još nije spreman, da su ljudi gledali na cara kao na mitsku osobu i da su ga zbog njegova edikta o oslobođenju od kmetstva smatrali svojim osloboditeljem. Karakozov ih je ignorirao i 4. travnja 1866. godine pucao je na cara dok je ova izlazio iz kočije. Njegov pištolj je odmaknuo pijani seljak koji je u tom trenutku tuda prolazio. Car je preživio taj pokušaj atentata, ali general... Moravijev je nakon toga pokrenuo val terora protiv svih organizacija koje su smatrane revolucionarnim. Zanimljivo je da je jedno vrijeme kao paž tog Aleksandra II. služio jedan od najvećih anarhističkih teoretičara. On je bio podrijetlom iz ruske prinčevske obitelji, bio je sjajan pitomac vojne akademije i izabran je za narednika zbora paževa. Postao je osobni paž cara Aleksandra II. Nakon vojne akademije, taj anarhist otišao služiti u istočni Sibir kao časnik u pukovni Kozaka. Tamo se posvetio svojoj velikoj ljubavi zemljopisu. Nakon vojne službe posvetio se znanosti, ali je odbio mjesto tajnika ruskog geografskog društva. Tijekom boravka u Sibiru počelo je njegovo približavanje anarhizmu. Godine 1872. posjetio je u Rare u planinama Švicarske. Tamo se oduševio njihovim dobrovoljnim kolektivima i njihovom međusobnom potporom. Kada se vratio u Rusiju, pridružio se revolucionarnom društvu i ubrzo završio zatvoru. Čudesno je pobjegao iz zatočeništva dvije godine kasnije. U zapadnoj Europi počeo je njegov novi život. Život anarhista i revolucionara. Ime tog čovjeka je Petar Aleksejević Kropotkin. Prodon nije bio revolucionar. Proudon je zastupao reformizam i zato su ga dosta lako ne samo marksisti nego i neki anarhisti odpisivali kao malo građanskog teoretika, već Bakunin i Kropotkin su sasvim jasno revolucionarno orijentirani i sasvim jasno preuzimaju od Proudona za razliku od njegove reformističke orijentacije, svačanje da je hijerarhija pogubna za autonomnost osoba a bez autonomnosti osoba po njihovom shvaćanju čitav koncept anarhije u pozitivnom smislu života ljudi u horizontalnim odnosima, oči u oči što bi rekli Amerikanci danas ovim naivnim new age psihologijama nije moguće. Taj stav je dakle u sebi kontradiktoran i u tom pogledu im marksisti to s pravom prigovaraju od Lenjina do recimo Lukača u nizu tek tekstova iz dvadesetih godina možda najpoznatije taktika ješ etika ili taktika etika koju upravo na to upućuje, formulacija koju Lukač tamo koristi je veoma interesantna, može se spontano početi, ali se ne može spontano završiti, što god bilo. Dakle, nekako se čini logičnim, opet se vraćam sad na Englesa, da autoritet slijedi ne samo iz logike proizvodnje, ne samo iz logike države, nego iz logike suprotstavljanja države. Jednostavno rečeno, ako imate državu koja je nekakva diktatura, nekako autoritarna, apsolutistička ladavina, koja je premrežila društvo špijunskim strukturama, a tada su špijuni uglavnom sjedili za krčmarskim stolovima i pili obojenu vodu koja je kao vino i prisluškivali što se govori, jer nije bilo od današnjih aparata, ali su bili svugdje. Vi ćete u reakciji na to morati postaviti pitanje, budući će nas, ako budemo spontano pripovijedali sve pohapsiti, ne bi li nas iskustvo moralo navesti na neku vrst klandestine, ilegalne, tajne organizacije koja po opet logici bi trebala imati svoju hierarhiju. Poštovani slušatelji, slušali ste povijes četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka govorit ćemo o anarhističkoj praksi. Povijes četvrtkom za vas su pripremili glazbeni urednik Maro Market, tek ščitao Ivan Kojundić. Emisiju snimio Roberta Nasković, a uredio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Adem on numa rumba la rumba reno